capítulo 4 meu pai meu pai meu pai reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia e não pequei contra ti ainda que andas a caça da minha vida para matirares primeiro a samuel capítulo 24 versículo 11 no capítulo anterior Vimos como os irmãos de José procuraram destruí-los. Vimos a dor que ele sentiu com essa traição. Talvez você esteja em uma situação semelhante. Você já foi traído por aqueles que lhe eram mais chegados. Pessoas de quem você queria receber amor e encorajamento. Neste capítulo quero tratar de uma situação mais dolorosa que é a traição de um irmão. Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão. Mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Quando falo de pais, não me refiro a um pai biológico, mas a qualquer líder que Deus coloque sobre nós. Essas são as pessoas que pensamos que nos amariam, nos alimentariam e cuidariam de nós. Uma relação de amor e ódio. Para examinarmos o exemplo de um pai que traiu, Vamos ver o relacionamento entre rei Saul e Davi. Ver primeiro a Samuel capítulo 16 a 31. Suas vidas se tocaram antes mesmo que ele se encontrasse. Uma vez que Samuel, o profeta de Deus, ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Davi deve ter ficado paralisado de entusiasmo pensando, este é o mesmo homem que ungiu Saul Realmente serei rei. No palácio, Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno porque havia desobedecido a Deus. O seu único alívio vinha quando alguém tocava a harpa. Os servos de Saul começaram a procurar um jovem que pudesse sentar em sua presença e ministrar a ele. Um dos servos do rei sugeriu Davi, o filho de Jessé. O rei Saul mandou chamar Davi e pediu-lhe que fosse ao palácio para ministrar a ele. Davi deve ter pensado, Deus já está fazendo com que a sua promessa se cumpra antes do profeta. Com certeza ganharei o favor do rei, essa deve ser a minha posição inicial. O tempo passou e o pai de Davi pediu que ele fosse levar alimentos para seus irmãos mais velhos que estavam na guerra contra os filisteus. Ao chegar às linhas de batalha, Davi viu o campeão Filisteu Golias zombando do exército de Deus e soube que aquilo já estava acontecendo havia 40 dias. Ele descobriu que o rei havia oferecido a mão de sua filha em casamento ao homem que derrotasse aquele gigante. Davi compareceu perante o rei e pediu permissão para lutar. Ele matou Golias e conquistou a filha de Saul Aquela altura, ele havia conquistado o favor de Saul e foi levado ao palácio para viver com o rei. Jonathan, o filho mais velho de Saul, fez uma aliança de amizade eterna com Davi. Em tudo que Saul dava a Davi para executar, a mão de Deus estava sobre ele, e ele prosperava. O rei pediu que ele comesse à mesa com seus dois filhos. Davi estava impactado, ele estava vivendo no palácio, comendo na mesa do rei, casado com a filha do rei, amigo de Jonatas e obtendo vitórias em todas as suas campanhas. Ele estava até mesmo conquistando o favor do povo. Ele podia ver a profecia se cumprir diante de seus olhos. Saul favorecia Davi sobre todos os seus outros servos. Ele havia se tornado um pai para ele. Davi estava certo de que Saul seria seu mentor e que o treinaria e que um dia com grande honra o colocaria no trono. Davi estava se regozijando na fidelidade e na bondade de Deus. Mas, em um único dia, tudo mudou. Quando Saul e Davi voltavam da batalha lado a lado, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram dançando e cantando. Saul matou seus milhares e Davi seus dez milhares. Isso enfureceu Saul, e daquele dia em diante ele passou a desprezar Davi. Por duas vezes, quando Davi tocava a harpa para ele, Saul tentou matá-lo. A Bíblia diz que Saul odiava Davi porque ele sabia que Deus era com Davi, mas não era com ele. Davi foi obrigado a fugir para salvar sua vida. Sem ter nenhum outro lugar para ir, ele fugiu para o deserto. O que está acontecendo? Davi se perguntou. A promessa estava se cumprindo e agora está destruída. O homem que é meu mentor está tentando me matar. O que posso fazer? Saul é um servo ungido de Deus. Com ele contra mim, que chances tenho? Ele é o rei, o homem de Deus que está sobre a nação de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Saul perseguiu Davi de deserto em deserto e de caverna em caverna, acompanhado por três mil dos melhores guerreiros de Israel. Eles tinham um propósito, destruir Davi. A essa altura a promessa não passava de uma sombra. Davi não vivia mais no palácio nem comia a mesa do rei. Ele habitava em cavernas úmidas e comia o resto das feras do deserto. Ele já não cavalgava mais ao lado do rei, mas era caçado pelos homens que um dia lutaram ao seu lado. Não havia uma cama quente, nem servos para assisti-lo, nem elogios na corte real. Sua esposa foi dada a outro homem. Ele conheceu a solidão de um homem que não tem pátria. Observe que foi Deus e não o diabo quem colocou Davi sobre os seus cuidados de Saul. Porque Deus não apenas permitiria isso, como também o planejaria. Porque o favor do rei foi exibido diante dos olhos de Davi, somente para ser abruptamente retirado? Aquela era uma oportunidade fundamental para Davi se ofender. Não apenas com Saul, mas também com Deus. Mas também com Deus. Todas as perguntas não respondidas aumentavam a tentação de questionar a sabedoria e o plano de Deus. Saul estava tão determinado a matar aquele jovem a qualquer preço, que sua loucura aumentou. Ele tornou-se um homem desesperado. Os sacerdotes da cidade de Nobe deram abrigo e alimenta a Davi, dando-lhe também a espada de Golias. Eles não sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Pensaram que ele estivesse em uma missão para o rei. Eles consultaram o Senhor a favor de Davi e o enviaram para que seguisse o seu caminho. Quando Saul descobriu isso, ficou furioso. Ele matou 85 sacerdotes inocentes do Senhor e passou toda a cidade de Nobe à espada. Todos os homens, mulheres, crianças, bebês de colo, vacas, jumentos e ovelhas. Ele executou contra eles, os inocentes, o julgamento que deveria ter executado contra os amalequitas. Ele era um assassino, como Deus pôde um dia colocar o seu espírito sobre tal homem. A certa altura, Saul soube que Davi estava no deserto de Engede e enviou três mil guerreiros atrás dele. Durante a jornada, eles pararam para descansar na entrada de uma caverna, sem saber que Davi se escondia nos fundos dela. Saul retirou sua capa e deixou-a de lado. Davi silenciosamente esgueirou-se de seu esconderijo, cortou um pedaço da capa deixada de lado e saiu sem ser notado. Depois que Saul saiu da caverna, Davi prostrou-se ao chão e clamou por ele. — Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão.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 O clamor de Davi a Saul foi, meu pai, meu pai, falando claramente ele estava dizendo, vejam meu coração, seja um pai para mim, preciso de um líder para me treinar e não para me destruir. Até quando Saul estava tentando matá-lo, o coração de Davi ainda ardia de esperança. Onde estão os pais? Vi este clamor em inúmeros homens e mulheres no corpo de Cristo. A maioria deles é composta de jovens que têm o um forte chamado de Deus sobre suas vidas. Eles clamam por um pai, por um homem para discipulá-los, amá-los, apoiá-los e encorajá-los. É por isso que Deus disse que Ele converteria o coração dos pais, líderes aos filhos, povo, e o coração dos filhos aos pais, para que Ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 6, acréscimos do autor. Muitos de nossos países perderam seus pais, pais, líderes ou ministros, nos anos 40 e 50. E hoje o nosso estado está piorando. Não diferentemente de Saúl, muitos líderes em nossos lares, em nossas empresas e em nossas igrejas estão mais preocupados com seus objetivos do que com a sua descendência. Por causa dessa atitude, esses líderes veem o povo de Deus como recursos para servir a sua visão, em vez de verem a visão como veículo para servir ao povo. O sucesso da visão justifica o custo das vidas feridas e das pessoas destruídas. A justiça, a misericórdia, a integridade e o amor são comprometidos em nome do sucesso. As decisões se baseiam em dinheiro, números e resultados. Isso abre a porta para um tratamento como o que Davi recebeu, afinal saúde e um reino para patriger. Este tipo de tratamento é aceitável na mente dos líderes porque eles estão em busca da propagação do evangelho. Quantos líderes eliminaram os homens que estavam abaixo deles por causa de desconfiança? Por que esses líderes têm desconfiança? Porque eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo a uma visão. Como Saúl, eles estão inseguros no seu chamado e isso gera ciúmes e orgulho. Ele reconhece qualidade nas pessoas que sabem que são de Deus e estão dispostos a usar essas pessoas desde que isso lhes traga algum benefício. Saul desfrutou do sucesso de Davi até que ele ouviu como uma ameaça para ele. Então, destituiu Davi e procurava um motivo para destruí-lo. Conversei com inúmeros homens e mulheres jovens que clamavam por alguém a quem prestar contas. Eles queriam estar submissos a um líder que os discipulasse. Eles se sentiam isolados e sós. Estavam em busca de alguém que fosse um pai para eles. Mas Deus permitiu que eles passassem por rejeição, porque queria fazer com eles o que havia feito com Davi. Ouça cuidadosamente o que o Espírito está dizendo. Davi estava preocupado por Saul acreditar que ele era rebelde e mal. Davi deve ter sondado seu coração dizendo, onde foi que eu errei? Como o coração de Saul se voltou contra mim tão depressa? Foi por isso que ele clamou. Alguns disseram que eu te matasse, porém eu disse não. Apenas cortei a ponta do teu manto para que tu pudesse saber e ver que não há mal nem rebelião em mim. Ver primeiro a Samuel capítulo 24 verso 11. Davi pensou que se ele pudesse provar o seu amor por Saul, Saul restauraria o seu favor por ele e a profecia se cumpriria. As pessoas que foram rejeitadas por um pai ou por um líder... Tende a colocar toda a culpa sobre si mesmas. Elas ficam aprisionadas por pensamentos atormentadores do tipo que eu fiz. Meu coração era impuro. Às vezes elas se perguntam, quem voltou o coração do meu líder contra mim? Então elas tentam constantemente provar a sua inocência aos seus líderes. Elas acham que se puderem apenas demonstrar a sua lealdade e seu valor, serão aceitas. Infelizmente, quanto mais elas tentam, mais rejeitadas se sentem. Quem me vingará? Saul reconheceu a vontade de Davi quando viu que ele poderia tê-lo matado, mas não fez. Então ele e seus homens partiram. Davi deve ter pensado, agora o rei vai me restaurar. Agora a profecia se cumprirá, com certeza ele vê meu coração e me tratará melhor. Não tão rápido, Davi. Apenas um pouco depois, os homens relataram a Saul que Davi estava nas montanhas que lá Saul foi atrás dele com os seus mesmos três mil soldados. Tenho certeza de que isso deixou Davi arrasado. Ele percebeu que aquilo não era um mal entendido, mas que Saul estava intencionalmente, sem qualquer razão, atrás da sua vida. Como ele deve ter se sentido rejeitado, Saul conhecia o seu coração e ainda assim marchava contra ele. Davi, juntamente com Abissai, esgueirou-se pelo acampamento de Saul. Nenhum guarda os viu, porque Deus colocou sobre eles um profundo sono. Aqueles dois homens se esgueiraram em meio a todo o exército, até onde Saul estava dormindo. Abissai implorou a Davi, Deus te entregou hoje, nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Primeiro a Samuel, 26, 11. Abissai tinha boas razões para achar que Davi devia permitir que ele matasse Saul. Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias a sangue frio. Em segundo lugar, ele havia saído com um exército de três mil homens guerreiros para matar Davi e seus seguidores. Se você não matar um inimigo primeiro, pensou Abissai, ele certamente o matará. Isso é defesa própria. Qualquer tribunal concordará com isso. Em terceiro lugar, Deus havia ungido Davi através de Samuel como o próximo rei de Israel. Davi devia reivindicar a sua herança se não quisesse terminar como um homem morto sem que a profecia jamais se cumprisse. Em quarto lugar, Deus coloca todo aquele exército em profundo sono para que Davi e Abissai pudessem andar até onde estava Saul. Por que mais Deus faria isso? Para Abissai parecia que Davi jamais teria outra chance como aquela. Todos esses motivos pareciam bons. Eles faziam sentido. Davi estava recebendo o encorajamento de outro irmão. Então, se ele estivesse se sentindo ofendido, teria esse sentido inteiramente justificado e permitido que Absalom cravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Então certo como vive o Senhor e o ferirá ou o seu dia chegará em que morra ou em que em descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Primeiro a Samuel capítulo 26 versos 9 a 11. Davi não mataria Saul, muito embora Saul tivesse assassinado pessoas inocentes e quisesse assassinar Davi também. Davi não quis se vingar, mas entregou tudo nas mãos de Deus. Naturalmente teria sido mais fácil por um fim em tudo ali mesmo. Fácil para Davi e para o povo de Israel. Ele sabia que a nação era como um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele sabia que um lobo estava roubando-os para satisfazer os seus desejos egoístas. Era difícil para ele não se ofender. Mas provavelmente era mais difícil não libertar o povo que ele amava das mãos de um rei louco. Davi tomou esta decisão, muito embora ele soubesse que o único consolo de Saúl era o pensamento de destruir Davi. Davi havia provado a pureza do seu coração quando poupou Saul da primeira vez. Mas mesmo quando teve uma segunda chance de matá-lo, não quis tocar nele. Saúl era ungido do Senhor, e Davi deixou a questão nas mãos de Deus para que ele julgasse. Quantas pessoas hoje têm um coração como o de Davi? Não matamos mais com espadas físicas, mas destruímos uns aos outros com uma espada de outro tipo, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Igrejas e famílias se dividem, casamentos são destruídos e o amor morre, esmagado por uma ofensiva de palavras desferidas em meio à dor e à frustração. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, acertamos o alvo com palavras afiadas pela amargura e pela ira. Embora os fatos possam ser verdadeiros e precisos, a motivação é impura. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19 diz que semear a discórdia ou a separação entre irmãos é abominável ao Senhor. Quando repetimos alguma coisa com a intenção de separar ou prejudicar relacionamentos ou reputações, embora seja verdade, ainda assim é uma afronta a Deus. Deus está me usando para expor os pecados do meu líder? Durante sete anos, servi em tempo integral a no ministério de apoio e pastoreio de jovens antes que Deus liberasse minha esposa e eu para o nosso atual ministério quando era pastor de jovens havia um homem que não gostava de mim nem da mensagem que eu pregava normalmente aquilo não me incomodava mas aquele homem estava em posição de autoridade sobre mim eu acreditava que Deus havia me dito para fazer uma forte palavra de pureza e ousadia para os jovens e o filho dele fazia parte do meu grupo A convicção de pecados ardia no coração daquele jovem. Um dia, ele nos procurou chorando. Estava angustiado porque sentia que o estilo de vida que via em casa não atendia ao padrão a que eu estava desafiando a ele e a outros jovens a adotar. Este incidente e outros conflitos de personalidade pareciam fazer com que seu pai passasse a estar determinado a se livrar de mim. Ele se dirigiu ao pastor-presidente para estimular a ira dele contra mim com falsas acusações. Depois ele me procurava e me dizia o quanto o pastor-presidente estava contra mim, mas dizendo que ele me apoiava. Havia diversas correspondências reprovadas que circulavam pela equipe. Nenhuma delas tinha o meu nome, mas elas me identificavam de outras formas. Ele sorria para mim, mas sua intenção era destruir-me. Diversos membros do grupo jovem diziam que havia ouvido que eu seria demitido. O filho desse homem espalhava tais notícias, não de forma maliciosa, mas apenas porque estava repetindo o que havia ouvido em casa. Eu estava zangado e confuso. Fui procurar aquele homem e ele admitiu ter dito isso, mas disse que estava apenas repetindo o pensamento do pastor-presidente. Meses se passaram e parecia que nada conseguia aliviar a situação. Ele tinha até cortado todo o contato entre o meu pastor-presidente e eu. Isso não acontecia somente comigo, mas com todos os pastores que não agradavam aquele homem. Minha família estava sob pressão constante, sem nunca saber se permaneciamos na igreja ou se seríamos colocados para fora. Tínhamos comprado uma casa, minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Eu não queria distribuir currículo. Sabia que Deus havia me levado para aquela igreja e permanecia ali sem ter um plano B. Minha esposa estava emocionalmente esgotada. Querido, sei que vão despedi-los. Todos estão me dizendo isso. Não foram eles que me contrataram e não podem me despedir sem autorização de Deus, eu disse a ela. Ela achou que eu estava negando a realidade e pediu-me para pedir demissão. Finalmente vieram as notícias de que a demissão, a decisão de me despedir, havia sido tomada. O pastor-presidente anunciou para a igreja que o grupo jovem passaria por algumas mudanças. Eu ainda não havia falado com ele sobre o conflito com o líder que ele havia colocado sobre mim. Eu estava agendado para encontrar-me com ele com este homem no dia seguinte. Deus me moveu especificamente a não me defender. Quando encontrei com meu pastor no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar o pastor sentado a sós em seu escritório. Ele olhou para mim e disse, John, Deus o enviou para esta igreja. Não vou deixá-lo ir embora. Fiquei aliviado. Deus havia me protegido no último instante. Por que este homem está querendo vê-lo pelas costas? Perguntou ele. Por favor, vá conversar com ele e acertar coisa entre vocês. Pouco depois daquela reunião, receberam uma prova por escrito de uma decisão que o líder havia tomado com relação à minha área de responsabilidade. Ele expunha os verdadeiros motivos dele. Eu estava pronto para levá-los ao pastor-presidente. Naquele dia, medi meus passos e orei por 45 minutos, tentando superar o sentimento de desconforto que dizia... Eu dizia, Deus, este homem tem sido desonesto e mau. Isso precisa ser exposto. Ele é uma força destrutiva neste ministério. Preciso dizer ao pastor como ele realmente é. Eu até justificava as minhas intenções de expor o comportamento dele. Tudo que estou relatando é fato e está documentado. Não se trata de emoção. Ele não foi impedido. A sua maldade se infiltrará por toda esta igreja. Finalmente, frustrado, disse, Deus, o Senhor não quer que eu exponha o comportamento deste homem, não é? Quando eu disse estas palavras, a paz de Deus inundou meu coração. Sacudi a cabeça impressionado eu sabia que Deus não queria que eu fizesse nada, então joguei a prova fora. Mais tarde, quando pude olhar para a situação de forma mais objetiva, percebi que eu queria me vingar mais do que proteger qualquer pessoa do ministério. Eu havia racionalizado a situação de forma a acreditar que meus motivos não eram egoístas. O tempo passou e um dia, quando eu estava orando fora da igreja, antes do horário de culto, o homem entrou de carro no estacionamento da igreja. Deus me moveu a ir até ele e me humilhar. Imediatamente fiquei na defensiva. Não, Senhor, é Ele quem tem de vir até mim. Foi Ele quem me causou todos os problemas. Continuei a orar, mas novamente o Senhor insistiu que eu fosse até Ele imediatamente me humilhasse. Eu sabia que era Deus. Liguei para Ele do meu escritório e fui até a sua sala. Mas o que eu disse e a forma como disse foi muito diferente do que teria sido se Deus não tivesse tratado comigo. Com toda sinceridade pedi que Ele me perdoasse. Tenho sido crítico e julgador a seu respeito. Confessei. Ele imediatamente amansou e conversamos por uma hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram, embora ainda continuasse a existir um problema entre ele e os outros pastores. Seis meses depois, enquanto eu estava ministrando fora do país, todo o mal que aquele homem havia feito foi exposto para o pastor-presidente. Não teve nada a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juízo havia chegado, mas não por minhas mãos. Exatamente aquilo que ele havia tentado fazer comigo aconteceu a ele. No entanto, quando aconteceu, não fiquei feliz. Lamentei por ele e por sua família. Eu entendia sua dor. Eu mesma havia passado por ela nas mãos dele. Por tê-lo perdoado seis meses antes, eu agora o amava e não queria aquilo para ele. Se ele tivesse sido despedido anos antes, quando eu estava virado com ele, eu teria me alegrado. Eu sabia que então estava realmente livre da ofensa que havia abrigado em meu coração. A humildade e a recusa em me vingar foram as chaves que me libertaram da prisão da ofensa. Um ano depois, eu o vi em um aeroporto. Fui inundado pelo amor de Deus, corri até onde ele estava e abracei-o. Fiquei sinceramente feliz quando ele me disse que as coisas iam bem com ele. Se eu nunca tivesse ido até ele me humilhado meses antes em seu escritório, eu não teria podido olhar nos olhos naquele dia no aeroporto. Vários anos se passaram desde que o vi, mas só sinto amor e um desejo sincero de vê-lo dentro da vontade de Deus. Davi foi sábio quando decidiu deixar que Deus fosse o juiz de Saul Você pergunta: "Quem Deus usou para julgar Saul, seu servo? Os filisteus. Saul, juntamente com seus filhos, morreram lutando contra eles." Quando as notícias chegaram a Davi, ele não comemorou, ele chorou. O homem que havia matado Saul foi contar o que acontecera a Davi, gabando-se de ter matado seu inimigo. Ele esperava que essa notícia fizesse com que ele ganhasse o favor de Davi, mas teve o efeito oposto. Como não temeste estender a mão para matar-se o indido do Senhor? Perguntou Davi. Ele ordenou que o homem fosse executado. ver segunda Samuel capítulo 1, 14 e 15. Então Davi compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra a Saul e a seus filhos. Ele pediu que o povo não a proclamasse nas ruas das cidades da Filístia para que o inimigo não se alegrasse. Ele proclamou que não haveria chuva nem colheita no local onde Saul havia sido morto convocou todo Israel para chorar sobre Israel Saul Este não é o coração de um homem ofendido um homem ofendido teria dito ele teve o que merecia Davi foi ainda mais longe ele não matou a semente remanescente da casa de Saul em vez disso demonstrou bondade para com eles deu terras e alimento a eles e garantiu a um de seus descendentes um assento à mesa do rei. Isto lhe soa como uma atitude de um homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido um pai para ele, ele permaneceu leal mesmo após a morte de Saul. É fácil ser leal a um líder, ao pai que o ama, mas e quanto a alguém que está determinado a destruí-lo? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou quer procurar se vingar? É justo Deus vingar os meus servos, mas é injusto servos de Deus se vingarem. Senhor Bevere, acabo de ler o seu livro, A Isca de Satanás, hoje. Não consegui parar de ler. Este é certamente um dos melhores livros que já li. P.A. me sobre